Хіба то люди? Солдат хотів мене зґвалтувати, я вимушена була обернятися. Екскаваторник вимагав від нас половини всього, що ми знайдемо. Цьому грабіжнику могили святинь було все мало. А цей виконроб, який 30 років будував дачі для начальства, тоді як мільйони людей жили гірше свиней, то хіба це були вбивства, це була помста». Для подібної помсти ніхто ніколи не може мати права. Це кваліфікується як найтяжчий злочин, за який злочин вимагає належної кари. До того ж ви перелічили ще не всі ваші злочини. Археолог Метельський, Ангеліна Богораз. З археологом у нас не було виходу. Він уже добрався до скарбу. Довелося поспішати. З Ангеліною так само не було виходу. У нас була домовленість. Коли невдача – припинити муки. Хіба вона жила? Таких мук, мабуть, не знала людина на всім білім світі. Вона ще вірила, що на заході її зроблять операцію і повернуть те, в чому відмовила природа. Я взялася їй допомагати. стала спільницею, хоч не вірила ні в яку операцію. Коли вже тебе пограбувала навіть сама природа, то спасіння не буде. Оксана терпляче слухала дівчину. Хай виговориться. Злочинна, але й нещасна істота. Страждання не дають права вдаватися до тих дій, до яких вдалися ви, з Ангеліною Богораз, твердо сказала Оксана. Не чіпайте, Ангеліни, вигукнула дівчина. Вона вища за всіх вас. «Ось на вашому столі металічна бирка, інвентаризаційний номер на казенних меблях. Усе у вас казенне, усе зведено до інвентаря. Для держави всі люди тільки інвентар». Ангеліна ж не хотіла бути інвентарем. «Далі можна не говорити», – перепинила її Оксана. «Тепер скажіть, ви їхали за кордон. Це була втеча з награбованими цінностями». Ми нічого не грабували, бо все лежало ціле століття в землі, і лежало би ще тисячі років, коли б не Ангеліна Богораз. Які у вас плани? Для Ангеліни найголовніша – операція, що зробила б її повноцінною жінкою. Така операція на Заході вимагає величезних грошей – сотні тисяч, а може й мільйони. У нас у Києві професор Петербурзький пробує робити щось схоже. Я спробувала найнятися до його клініки, медсестрою. Працювала там кілька місяців. Але це типово не те. Ви вважали, що вивезених цінностей, включаючи і ложе князя Володимира, вистачить для здійснення всіх ваших намірів? Я відкрила б центр для сілення людей від найтяжчих хвороб. Мій батько володів таємними знаннями Сходу. Дещо він встиг передати мені. До того ж, ми мали чудодійні мощі Агапіта. У нас уже була домовленість про орендування замка у Баварських Альпах. Замок пропонували Джуні, але вона не захотіла покидати Москву. Ми скористалися з цієї пропозиції. Мощі Агапіта опинилися у ваших руках лише десяток днів тому. Як же ви могли вести переговори про замок? А хто вам сказав, що про існування мощей – ми довідалися лише 10 днів тому. Цей спекулянт Софроненко з'явився до Ангеліни Багарас ще рік тому. Щойно почув про створення Фонду національних цінностей. Він заявив, що має фантастичну реліквію, але поступиться нею за відповідну ціну. Ангеліна торгувала мощі для себе, а нібито для фонду. Але забрати її з урядового будинку виявилося не так просто. Ангеліні довелося вмовляти високе керівництво знову заселити той дім після відповідної реконструкції, щоб довести переляканій номенклатурі, що всі розмови про зачарованість будинку – звичайнісінька легенда. Ангеліна згодилася поселитися там першою. Так їй з Софроненком вдалося проникнути у запечатаний дім і вивезти мощі Агапіта. Софроненка довелося усунути. Щоб не було свідків, те саме із Шрамком, те саме з Гасановим, те саме з Метельським».